Benämningar på platser Där på Irland som de gamla gudomligheterna lättast kan urskiljas i benämningar på landformationer. Dindchenkas berättelsen om de viktiga platserna är en samling legender där det berättas hur olika platser har fått sina namn. Förutom de faktiska förklaringarna ges rikliga upplysningar om Irland under den keltiska hedna tiden. Denna omfattande samling legender nedtecknades på 1100-talet I den historia som följer berättas hur Inber en Albine fick sitt namn Ruad hette en irisk prins och han var en av de bästa och tappraste männen i riket han hade många vänner och inga fiender och var välkommen vart han gick. En dag beslöt han sig för att hälsa på sin fosterbror som var son till Norges kung och seglade från Irland med en flotta på tre skepp. Vädret var vackert och vinden frisk och mycket snart var den lilla flottan halvvägs över havet. Plötsligt stannade alla skeppen upp som om det hade kört emot en osynlig vägg. Sjömännen kunde inte få skeppen att röra sig åt något håll hur den försökte. Det var som om det hade varit ankrade vid havsbotten. Råad befallde då kaptenerna att det skulle vänta på honom och dök sedan ner från sitt skepp för att ta reda på vad det var som höll den fast. Under skeppet såg han till sin förvåning nio kvinnor det vackraste man kunde se, driva med vågorna. Deras ögon hade alla havets färger. En hade kalla grå ögon, en annan havsgröna. En tredje hade ögon så djupt blå att Road aldrig hade sett deras like. Tre och tre höll fast i kölarna. När de såg Road simmade det emot honom. Omfamnade honom hårt med sina starka armar Och förde honom med sig ner till sitt rike på havets botten Road stannade hos kvinnorna i nio dagar Och trots att det gav honom allt han kunde önska Började han snart känna hemlängtan Och ville komma bort från den underliga världen på havets botten Han sjönk i ett allt djupare svårmod Ljungfruna såg att han var sorgsen och frågade honom vad som var fatt. Jag skulle vilja se min fosterbror, sa han. Vi har inte träffats sedan vi var pojkar, och nu får jag aldrig se honom igen. Om du lämnar oss kommer du aldrig tillbaka, sa en av sjöjungfrurna. Det är bäst att du stannar här. Jag lovar att jag kommer tillbaka, om ni låter mig fara, sa Råd. Om ni älskar mig måste ni också lita på mig när jag säger att jag inte ska överge er Sida 124 Sjöjungfruna gav motvilligt sitt samtycke Förde honom tillbaka till skeppet Och sände iväg honom till fosterbroderns borg Road blev varmt välkomnad av den norske prinsen Och stannade hos honom i sju år men var till slut tvungen att återvända till sitt eget land Han gav sig ut på havet igen Men brydde sig inte om sitt löfte till de underliga kvinnorna Och manade sina män att segla mot Irland så fort som möjligt När Ruad hade varit hos sjöjungfruna på havets botten Hade han legat tillsammans med en av dem Och hon hade fött honom en son Som nu var nästan sju år när djungfruna förstod att Road tänkte bryta sitt löfte tog det barnet och följde efter honom i en båt av brons och sjöng under färden en kuslig överjordisk sång. Obönhörligt vann på Roads skepp och han var i sin förtvivlan färdig att ge upp när han skymtade Irlands kust vid horisonten. Han bad en enträget sina män att ro snabbare men bronsbåten närmade sig allt mer Alldeles innan kvinnornas båt han upp dem Nådde det emellertid Irland Och Road hoppade i land Då dödade moden det lilla barnet Roads ämde son Och slungade dess avhuggna huvud i land efter Road Ett gräsligt dåd Ett näsligt brott Ropade det som såg på, fyllda av fasa. Och sedan dess kallas denna plats Inber en Albine, det gräsliga ropets vik. De nio underliga kvinnorna seglade bort i sin bronsbåt och hördes aldrig mera av. Och Road seglade aldrig på havet igen.